Розділ 8. Олівер йде в Лондон. Дорогою він зустрічає чудернацького юного джентльмена. Олівер дійшов до перелазу, де кінчалася стежка, і знову вийшов на битий шлях. Була восьма година. Хоч на той час він уже відійшов від міста Миль на п'ять, але до полудня то біг, то скрадався за живоплотом. Його підганяв страх, що за ним женуться і можуть зловити. Нарешті він сів спочити під дороговказом і вперше замислився над тим, куди йому йти і як жити далі. На дороговказі великими літерами було написано, що звідси до Лондона рівно 70 миль. Цей напис дав новий напрям Оліверовим думкам – Лондон. «Величезне місто! Ніхто, навіть сам містер Бамбл, не знайде його там. Він не раз чув від старих мешканців робітного дому, що хлопець з головою в Лондоні не пропаде. А В тому великому місті, мовляв, є такі способи заробляти гроші, яких селюкам і не снилося. Куди ж, як не туди, іти сироті безпритульному?» Бо інакше, якщо ніхто не змилосердиться над ним, його чекає голодна смерть на вулиці. Подумавши так, Олівер рішуче схопився на ноги і рушив далі. Тільки коли відстань між ним і Лондоном скоротилася ще на чотири милі, він збагнув, що досягти мети своєї подорожі йому буде дуже нелегко. Прагнублений цим сумним відкриттям, Хлопець уповільнив крок і замислився над тим, як йому туди добутися. Оклонку у нього лежав окраєць чорствого хліба, сорочка з грубого полотна і дві пари панчіх. Крім того, він мав одне пенні, подароване містером Саурбері після одного похорону, на якому Олівер особливо відзначився. Чиста сорочка міркував Олівер, річ гарна, так само, як дві пари заштопаних панчіх і пенні. Але користь одних невелика, коли маєш протюпати 65 миль пішки в таку холоднечу. Як і більшість із нас, Олівер був наділений здібністю передбачати труднощі, але зовсім не вмів знаходити шляхів до їхнього подолання. Тож, після тривалих роздумів, які так нічого й не дали, він перекинув клунок на друге плече і поплентався далі. Того дня Олівер пройшов двадцять миль і не мав у роті нічого, крім шматка черствого хліба і води, яку він випрошував у придорожніх будиночках. Коли споночило, він звернув у поле, і зарився у копицю сіна, вирішивши пролежати там до ранку. Спочатку йому було страшно, бо вітер сумно завивав над голим полем. Хлопцеві дошкуляли голод і холод, і ще ніколи в житті він не почувався таким самотнім. Але незабаром у Тома зробила своє, і він заснув, забувши всі свої турботи. Вранці... Олівер прокинувся змерзлий, задубілий і такий голодний, що мусив купити на своїй єдине пенні буханець хліба у першому ж селі, повз яке проходив. Він не подолав і дванадцяти миль, коли знову запала ніч. Він позбивав собі ноги, коліна тримтіли зутоми. Друга ніч у холодному вогкому полі тільки ще більше знесилила хлопця. І, вирушивши вранці далі, він уже на силу тяг ноги. Біля підніжжя крутого горба він почекав, поки над'їде поштова карета, і попросив милостинів пасажирів, що сиділи назовні. Але мало хто звернув на нього увагу, та й ті загукали, що біг за ними на пагорб. Мовляв, як добіжить, тоді стане півпенній. Сердешний Олівер кілька хвилин намагався бігти в рівень з каретою, та де там, утомай білі ногах, далися взнаки, і він відстав. Тож пасажири поховали. В деяких селах великі оголошення попереджали, що вже бракування в цій окрузі карається ув'язненням. Олівера це щоразу лякало він надавав ходи і полегшено зітхав, коли таке село лишалося позаду. А в селах, де таких оголошень не було, він ставав коло заїзду і тужно дивився на тих, хто туди заходив. Зрештою, хазяйка заїзду наказувала якомусь із форейторів, котрий вештався поблизу, прогнати малого зайду, поки він чогось не поцупив. Фермери, побачивши Олівера з простягнутою рукою коловорід своєї садиби, в дев'яти випадках з десяти кричали йому, що зараз спустять на нього собак. А якщо він, сподіваючись випрохати щонебудь, протикався до крамниці, там відразу заводили мову про парафіяльного бідла, після чого душа Олівера тікала в п'яти, які й так були натруджені до краю. Певно, якби не один добросердий сторож при заставі та одна жаліслива бабуся в іншому містечку, поневіряння Олівера скінчилися б так само, як поневіряння його матері. Цепто він упав би непритомний посеред битого шляху. Але сторож нагодував його хлібом і сиром. А бабуся, онук якої після корабельної аварії бідував тепер, голий і босий, десь на краю світу, зглянулася на сиротинку і поділилася з ним, чим могла. А головне, не пожаліла йому добрих, ласкавих слів і сліз щирого співчуття, що запали Оліверові в душу глибше, ніж усі пережиті страждання. На сьомий день після втечі з рідного міста Олівер рано вранці пришкандибав до містечка Барнет. Віконниці на вікнах були ще зачинені, вулиці безлюдні, ніхто ще не брався до повсякденної роботи. Містечко спало. Сонце встало в усій своїй сліпучій красі, але сяєво його наповнило Олівера ще гострішим відчуттям безпросвітної самотини. Брудний, запорошений хлопець присів на чийсь поріг, щоб дати перепочинок скривавленим побитим ногам. Незабаром жителі містечка почали відчиняти віконниці, піднімати штори, з'явилися й перехожі, Дехто з них на мить зупинявся і дивився на Олівера. Інші озиралися на ходу, але ніхто не пропонував йому допомогти. Ніхто не питав, як він сюди потрапив. Просити милостиню він не наважувався, а підвестись не мав сили. Довго сидів він отак, зіщулившись під дверима, дивуючись з того, як багато в цьому місті шунків а в барниті, що не дім, то шинок чи трактир. Мляво стежачи за каретами, що проїздили шляхом, і міркуючи, як усе ж таки дивно влаштований світ. Адже кареті вистачає всього лише кількох годин, щоб подолати шлях, на який він витратив цілий тиждень, проявивши незвичайні для його віку мужність і рішучість. Раптом Олівер помітив, що хлопець, який кілька хвилин тому байдуже пройшов, був повз нього, тепер повернувся протилежним боком вулиці і став навпроти, свердлячи його очима. Спершу Олівер вирішив не зважати на це, але хлопець витріщався на нього так довго, що врешті Олівер підвів голову і відповів йому таким самим пильним поглядом. Тоді хлопець перейшов вулицю і, ставши перед Олівером, звернувся до нього. Аго, малечо. Чого це ти розклеївся? Хлопець, що звернувся з таким запитанням до малого мандрівника, був приблизно одного з ним віку, але таких чудернацьких хлопців Олівер ще з не бачив. Він мав Керпатий ніс, плаский лоб, нічим не примітне обличчя. І замурзаний був так, як може замурзатися тільки недоліток, але поводився і говорив, мов дорослий. Як на свій вік, він був невисокого зросту, ноги мав криві, а очиці – бистрі і зухвалі. Капелюх ледь тримався на самій його потилиці, та щоразу, коли він уже отут мав злетіти, хлопець звичним рухом стріпував головою, і Капелюх повертався на місце. На ньому був сюртог з плеча дорослого чоловіка, що сягав йому до п'ят. Рукави він закасав по лікті, певно для того, щоб зручніше було тримати руки в кишенях своїх плисових штанів. Звідки «Аго, малечо, чого це ти розклеївся?» Звернувся цей чудернацький юний джентльмен до Олівера. «Голодний я і натомився», – відповів Олівер і мало не заплакав. «Іду здалека, вже сім днів у дорозі». «Сім днів?» – вигукнув юний джентльмен. «Ясно. Тікаєш від зьоба, так?» «Але здається, – додав він, побачивши, що Олівер не зрозумів його, – «Ти, друзяко, не знаєш, хто такий Дзьоб!» Олівер несміливо відповів, що, наскільки йому відомо, Дзьобом називають пташиний рот. «Що б я луснув? Оце темнота!» – вигукнув юний джентльмен. «Дзьоб – це суддя, ясно? За наказом Дзьоба ти йдеш не прямо, а вгору і вгору і там зависнеш. А чи ти був, коли на млині? На якому млині? спитав Олівер. На якому? Та на тому малому, що втиснути у кам'яний жбан, і добре меле тоді, коли у людей в кишенях вітер гуляє. А без вітру? Ні, бо тоді чортма робітників. Та годі потякати повів далі юний джентльмен, Тебе треба підхарчити, а ми це зараз зробимо. У мене самого тепер кишеня вітром підбита, тільки й маю що срібняка і мідяка, але скупитися не буду, гульнемо на всі. Ну, зводься на задні, отак і гайда. Допомігши Оліверові підвестись, Юний джентельмен завів його до найближчої крамнички, де купив шмат шинки і двофунтовий буханець хліба, чи як він висловився, на чотири пенси висівок. А щоб шинка часом не запорошилася, він вигадав хитру штуку, виколупав з хлібини трохи м'якуша і натомість запхав шинку. З буханцем під пахвою юний джентльмен звернув до пивнички і повів Олівера до задньої кімнати, де стояли столики. Сюди, за розпорядженням цього таємничого благодійника, принесли кухоль пива. І Олівер, на запрошення свого нового приятеля, накинувся на їжу. Поки він їв наїдався, Чудернацький хлопчина не зводив з нього пильного погляду. «Тюпаєш до Лондона?» – спитав він, коли Олівер з'їв усе до крихти. «Еге ж! Маєш там, де жити?» «Ні! Гроші? Ні!» Чудернацький хлопчина свиснув і сунув руки в кишені штанів так глибоко, наскільки це дозволяли йому довгі рукави. «А ти живеш у Лондоні?» – спитав Олівер. «Еге ж, коли буваю вдома», – відповів хлопець. «Тобі, певно, треба десь притулитися на ніч». «Ще пак», – відповів Олівер. «Я не спав під дахом, відколи втік». «Гразд, не журися», – мовив юний джентльмен. «Сьогодні ввечері я маю бути в Лондоні». А там у мене є один знайомий, шановний старий джентльмен, який дасть тобі притулок задурно, та ще із дачі не візьме. Якщо, звісно, за тебе поручиться джентльмен, котрого він знає. А мене він хіба не знає? Звичайно, ні. Зовсім ані трішечки. Оце вперше побачить. Юний джентльмен усміхнувся даючи зрозуміти, що ці останні слова слід сприймати як тонку іронію і допив пиво. Несподівану пропозицію щодо притулку просто неможливо було відхилити. До того ж юний джентльмен запевнив, що згаданий старий джентльмен у найближчий же час знайде Оліверові добру роботу. З подальшої розмови, Вигляд містера Докінса не дуже свідчив на користь того, що його опікун щедро обдаровує благами своїх підопічних. Та оскільки Докінс провадив досить легковажні розмови, а до того ще й сам признався, що в колі близьких друзів він більш відомий під призвиськом Спритний Пройда, то Олівер дійшов висновку, що хлопець цей страшенний вітрогон, на якого зовсім не діють повчання його доброчинця. Отож Олівер поклав собі якнайшвидше домогтися прихильності старого джентльмена, і якщо пройда найближчим часом не виправиться, що, здавалося, малоймовірним, відмовитись від приємності подальшого з ним спілкування. Джек Докінс чомусь не хотів заходити в Лондон, поки не споночіє, і тому лише об одинадцятій годині вечора вони підійшли до Ізлінгтонської застави. Від заїзду Ангел вони звернули на Сент-Джонс-Роуд, пройшли вуличкою, що впирається у театр Седлерз-Уэллз, проминули Ексмаут-Стріт і Копіс-Роу, Перейшли малий двір робітного дому і пустирище, що залишилося на місці уславлених нетрів хоклі Інтехол, Звернули на Літл-Сефрон-Хіл, а з неї – на Грейт-Сефрон-Хіл, і там Пройда наддав ходи, наказавши Оліверові не відставати. Хоч Олівер дбав передусім про те, щоб не згубити з очей Проводиря, час від часу він усе ж таки встигав роззирнутися довкола. Брудніших, зледенніших будинків йому ще не доводилося бачити. Вулиця була дуже вузька, ноги загрузали в грязюці, в повітрі стояв густий сморід. Раз у раз вони проходили повз крамнички, але єдиним крамом у них здавалося були самі лише діти, які навіть у цій пізній порі повзали коло дверей чи виращали всередині. Серед загальних злиднів процвітали, здавалося, тільки шинки, в яких п'яними голосами горланив найзлиденніший люд – ірландці-чорнороби. В заволках, що відгалажувалися від головної вулиці, видніли нетрища халуп. П'яні чоловіки і жінки барложилися там у грязюці, а з під'їздів час від часу, скрадаючись, вислизали якісь непевні людці, вирушаючи, мабуть, у справах аж ніяк нечистих та безневинних. Олівер уже міркував, чи не краще було б утекти. Але тут вони зайшли із пагорба, і, пройда, схопивши його за руку, штовхнув двері якогось будинку поблизу «Філд Лейн». Затяг Олівера до коридора зачинив за собою двері і свиснув. «Хто там?» – почувся голос звідки знизу. «Риск і зиск», – відповів Джек Докінс. Певно, це був пароль чи сигнал, що все гаразд, бо відразу на стіні в кінці коридора – Блимнуло тьмяне світло недогарка, і обличчя якогось чоловіка виглянуло з-поміж поламаних билиць кухонних сходів. «Вас там двоє», – сказав чоловік, відставляючи руку зі свічкою, – «а другою, затуляючись від світла». «Хто він такий?» «Новий товаришок», – відповів Джек Докінс, підштовхуючи вперед Олівера. «Звідки він узявся?» З країни жовторотих? Фейгін на горі? А тож, розбирає витирачки. Ну, проходьте. Свічка зникла, а з нею і обличчя. Олівер, простягши одну руку вперед, за другу його міцно тримав пройде. Спотикався на кожному кроці на темних поламаних сходах, а новий його приятель піднімався швидко, впевнені. Ціни стеля кімнати зовсім почорніли від часу і бруду. Перед каміном стояв дощаний стіл, а на ньому свічка, остромлена в певну пляшку, дві-три олов'яні кварти, хлібина, масло і тарілка. На сковорідці, підвішеній над вогнем на дроті, смажилася ковбаса, а над нею схилився з довгою виделкою в руці Старезний, зморщений єврей з ницим бридким обличчям, зарослим кошлатою бородою. Вдягнений він був у засмальцьований, розхристаний на грудях байковий халат, і, здавалось, увагу його поглинали водночас сковорідка і вішалка, на якій висіла силасиленна шовкових носовиків. Кілька старих матраців, що правили за постелі, лежали рядком на підлозі. За столом сиділо четверо чи п'ятеро хлопців, віком не старших за пройду. Вони корили довгі череп'яні люльки і попивали спиртне, наче дорослі. Всі вони стовпилися навколо свого товариша, поки той пошепки розповідав щось євреєві, а тоді, всміхаючись, обернулися до Олівера. Єврей? Теж дивився на нього, стискаючи в руці довгу виделку. «Оце він і є, Фейгіне», – мовив Джек Докінс. «Мій друзяка Олівер Твіст». Єврей усміхнувся, низько оклонився Оліверові і, взявши його за руку, висловив надію, що матиме приємність заприязнитися з ним. Потім Олівера оточили нові джентльмени з люльками і заходилися міцно тиснути йому руки, особливо ту, в якій він тримав свій клуночок. Один із них люб'язно зняв з Олівера картуз і попросив дозволу повісити його, а інший запопадливо поліз у його кишені, щоб Олівер, оскільки він такий утомлений, не завдавав собі клопоту спорожняти їх коли лягатиме спати. Певно, вони виявили б іще більшу гостинність, якби веделка старого не пішла гуляти по головах і спинах послужливих юнаків. «Ми дуже раді знайомству з тобою, Олівере, друже», – мовив єврей. «Ану, пройду, зніми сковорідку з вогню і підсунь Оліверові барильце до каміна». «Ти дивишся на носовечки, дорогенький мій!» «Правда ж? А їх у нас багато!» «Ми їх саме збиралися прати!» «Тільки і того, Олівере! Тільки і того! Ха-ха-ха!» Здібні вихованці веселого старого джентльмена зустріли його останні слова реготом і з галасом посідали вечеряти. Олівер з'їв свою пайку, Після чого Фейгін налив йому в склянку джину, додав гарячої води і звелів випити все одним духом. Бо на склянку, мовляв, чекає інший джентельмен. Олівер так і зробив.